I veckans avsnitt så kommer vi prata om spelen Vikings, Bulls of Midgard, Final Fantasy och Witcher 3. Vi kommer prata om filmen Split. Och i nördsnack kommer vi prata om Pokémonkort, Red Dead 2-trailen och nya Batwoman. Det här är avsnitt 147 av A Bit of Nerdiness. Hej, det här är Nicko tillsammans med Färnan. Ja. Hur är semestern? Eh, ganska bra skulle jag säga. Eh, allt förutom, just för tillfället så är jag väldigt stel för jag har träningsverk från helvetet. <laughs> på semestern ska man väl ta det lugnt eller? Ja, så, jo, egentligen ska man göra det. Och jag har tagit det jättelugnt i två och en halv vecka och kände att fan nu inte jag gjort någonting på skit länge. Så då kom storebror och sa att, vet du vad? hänger med på ett, äh, jag vet inte ens vad det är, cross camp pass eller vad det är för någonting. Man ut ute och springer och gör massa övningar medan man springer, inte medan man springer, men man springer en bit och så gör man en övning och så springer man en bit till och så gör man en till övning. Mm. Och äh, jag har problem att ställa mig upp idag. Det, det är så här, jag måste ta emot mig när jag ska sätta mig på en stol och sådana saker. Så jag har en, utöver det så är det bra eftersom att jag inte behöver... Jag kan ju ligga och, och sova hur länge jag vill och jag kan spela hur mycket jag vill. Så att det, det är lugnt på det viset. Så vad har du nördat då nu när du har haft så mycket ledighet? Eller är det klassiska äh... semester lika med ingen spela för man har fan aldrig tid? Ja men typ så. typ så Trots att man tycker att man borde ha hur mycket tid som helst så blir det inte så. För att hela förra veckan efter, eftersom att vi inte spelade in förra veckan var ju misstänkligen på grund av mig eftersom att jag inte var här hemma i Uppsala under veckan utan jag var ju på västkusten. Och det jag har hunnit spelas egentligen är mer Final Fantasy mm. på Gameboy. Och alltså jag vet inte, du har sagt att du har spelat det här någon gång tidigare. Ja, för länge sedan. Alltså är det verkligen så här jävla svårt att veta vad man ska göra? Troligtvis att, ja <laughs> ah, Okej, okay. ja, vad skönt För då är, det inte, då är jag inte ensam om det här För att, spelet i sig tycker jag är fantastiskt Alltså det är skitroligt Det är, det är så kul små animationer Eller inte animationer det var att i, Men det är, snygga, det är snyggt liksom Det är kul Det är ett schysst upplägg Det här med att jag har inte spelat så många av den här typen av spel tidigare Där du har liksom dina fyra karaktärer Du får välja vad alla ska göra för någonting Och du får välja vilken fiender de ska slå på Och hela den turbaserade fightingen tycker jag är skitkul verkligen Uh, smidigt och snyggt liksom på, på spelet i sig eller på Game Boy i sig uh, ändå halvintressant står du att du ska liksom försöka hitta och återuppväcka det, fyra diamanter eller någonting sånt där men mitt stora bekymmer jag har med spelet är att jag vet fan inte vad jag ska göra och när och hur och i vilken ordning det är liksom helt omöjligt kommer du ihåg någonting om det här när du, när du har spelat tidigare Nej, inte nu på senaste eftersom jag spelat ett antal Final Fantasy D-emellan. Men jag minns det där att det var jäkligt svårt. Och det var det jag sa i förra avsnittet att nu för tiden är det ju lättare för att man har tillgång till internet. För satan i gatan när man jag spelade det förut, då var man ju antagligen tvungen att hitta en guide för att kunna spela det. Mm. Eller så var det bara springa runt tills du blev tokig och förhoppningsvis kom du rätt. Ja, det är exakt. inte lätt att hitta, så är det. Och det blev, var så i flera spel av dem där att de sa någon gång liksom, ja men det här är vad du ska göra. Men läste som det är så mycket text i hela tiden som jag skimmar bara igenom texten, då har du ju missat den lilla biten. Och pratade inte du med den karaktären igen och för det upprepat så har du typ ingen aning för jag tror inte man kunde gå tillbaka och hitta någon questlogg eller någonting. Så det är ju skitjobbet inte vad jag kan hitta heller i alla fall. Jag har försökt att blippa runt bland med ny och sådär. Men jag kan inte hitta direkt någon så här uppdrag. Alltså som man finns i nyare spel där du verkligen har så Okej okay, det här är dina main quests, Det här är de du har på sidan om och så vidare och så vidare. Utom det enda som räddade mig var att när jag. <laughs> jag vet inte när jag läste det eller vem det var som sa det. Men det är någon av NPCerna i spelet som säger typ så såhär. Ja ah, men det finns en dansare i första stan som du kan prata med. Hon vet det mesta typ. Okay. Och, vill, och har du tappat bort dig så kan du gå och prata med henne. Så jag bara, okej, okay, perfekt. Så tack vare henne så har jag klarat av första delen så att säga. Av, av, eller vad jag tror är första delen. Så att man öppnar upp så man kan åka ut och åka längre ut på havet. Eller ta sig till flera ställen så att säga. Mm. Men nu är jag plötsligt nu känns det liksom helt meningslöst att åka tillbaka hela vägen dit så fort jag tappar bort mig. Så att nu har, jag, nu har, jag, nu har det fått börja bli ganska mycket googlande så fort jag gör någonting. Så här bara, ah, men springer till den här grottan, gör den här. Jag har tagit mig så pass långt att jag har hittat första diamanten, tror jag i alla fall. Jag har slagits mot någon vampyr i alla fall som är långt ner i någon grotta. Och så får man en ruby kristall eller vad det är. Och jag är så här, ja, vad ska jag göra med här nu? Då? För den, vampyren säger ingenting. Ingen avslöjar någonting. Jag har i och för sig inte varit tillbaka till stan heller. Så att det är säkert så, ni som har spelat det här jättemånga gånger och älskar det, det idiotförklarar mig säkert nu. Men jag, jag vet, jag bara så här, ja, vad ska jag göra nu då? Så då får man, jag får googla en del så jag tar mig framåt. För att jag gillar allting däremellan. Alltså när jag vet vad jag ska göra, då är det skitroligt. Just allt det här med de random encounters så. Jag, jag tycker till och med det är roligt. Mm. Att så här, få stöta på någonting nytt för att, jag tycker hela tiden det finns olika typer av karaktärer att möta också. Jag tycker inte att det är jätte, Är upprepning. Jag springer i en skog, visst då möter jag jättemycket vargar. Men det är, okej, okay, det är väl inget konstigt. Är jag nere i grotterna så möter jag jättemycket, och vad heter de då? Ett, typ goals eller spöken och sånt. Det är väl inte heller jättekonstigt. Mm. Men det finns väldigt mycket olika typer. Jag har mött någon, jag vet inte om det är en unicorn. Jag har mött någon krokodilliknande sak. Jag har mött någon och vad heter de då? Ariel, vad heter hon? Sjöjungfru, Sjöjungfru. Eh, har jag också mött några stycken. Och, och liksom det är diverse olika monster, så jag tycker det är skitkul. Men eh, jag får se hur långt det tar mig innan jag ledsnar på att sitta och spela 20 minuter, googla. Sitta och spela 20 minuter, googla. Så jag eh, ah, får se hur långt jag kommer. Mm. Ja, men Jag minns att jag har också gillat de där spelen väldigt mycket och just den där delen. Men för mig blev det... Final Fantasy har jag aldrig riktigt fastnat för så hårt. Jag är Nej. fastnat för den andra serien Dragon Quest som är den andra stora JRPG-serien då. Mm. För jag tycker därför klarar de Questen mycket bättre och det finns flera ah. Quest och det är bara roligare att springa runt och hitta loot och sånt. Mm. Det är ett, ett, ett ganska exakt samma spel men den, är, den ser ju lite mer cartoonigt ut. Om jag inte missminner mig helt fel så har han som skapade Dragon Ball även med att skapat Dragon Quest. Ah, Så man okay. känner igen stilen från Dragon Ball i Dragon Quest och liknande. Mm. och Fienderna är mycket mer typ lite mer Pokémon-aktiga i vissa fiender och sånt där. Att mm. de ser lite barnsliga ut, men jag tycker om mycket mer av den delen. Så Final Fantasy har jag testat flera spel man aldrig riktigt för. Men är man inne i ett JRPG eller vill hitta ett schyssta JRPG, då skulle jag rekommendera Dragon Quest att börja med, för jag fastnar mycket hårdare i den spelserien. Ja, ah, då kanske jag ska ta och prova det. För det låter ju verkligen som det jag saknar i den här spelserien. För jag gillar ju allt förutom just questbiten Eller alltså, det är inte questerna i sig som är dåliga och inte storyn heller. Utan det är just hur man håller reda på vad man ska göra och vart man ska någonstans. Mm. Eftersom att jag har inte heller... Det här går säkert, men jag har inte heller hittat någon riktig minimap du kan få fram heller. Alltså över hela världen. Nej. Så den sitter jag ju med på telefonen på så här hotkeys typ. så här bara Öppna upp nätet, öppna upp nästa ruta där är den, kartan, så jag vet vart jag är någonstans. Får jag springa till närmaste stad för att se, oh shit den här staden heter så här ja men bra, då, då är jag där, då vet jag, vad jag ska sikta, eller vilket håll jag ska sikta åt när jag springer från den här stan typ. Mm. Så att det, är det är mycket sånt, men då låter det som att Dragon Quest vore ett bättre alternativ nästan. Ja, men, det är, men då har jag spelat om de nyare det kan ju vara så att de, eller jag vet att de nyare Final Fantasy är också lättare att komma vidare mm. med. Det är som, Dragon Final Fantasy har jag helt enkelt bara inte fastnat i. Jag har testat sjuan, sexan, 10 som alla älskar. Mm. Men har aldrig riktigt fastnat för dem. Det enda Final Fantasy jag har fastnat för nu, det är ju för senaste 15. Mm. För det Men det har de så oerhört mycket jämfört med de gamla spelen. men Så jag har spelat för att jag tyckte det var kul, men det var mycket som fattades där också. Men det kändes inte riktigt som ett Final fantasy spel det kändes som den världen, de fina Men det kändes inte som de gamla klassiska Spelen, det är ju ingen så är turbaserat Eller någonting Men Dragon Quest, vad jag vet, det kommer ju snart Om det bara någon månad Eller är det september eller augusti här någonstans Kommer ju nära, nästa Dragon Quest Till PS4 ah, okay. Så jag har ju beställt det Så jag hoppas att de håller kvar vid Det här klassiska turbaserade allting. Och allting Det ser ut som det, jag har inte kollat jättenoga Men det är lilla jag har sett så verkar i alla fall hålla Samma stil så det ser jag fram emot. Ja, men det låter intressant, absolut. Vad har du gjort mer då? Eh, sen har jag i stort sett inte gjort något mer. Jag har spelat Vikings tillsammans med dig. Men jag tänkte om du skulle gå, om du skulle dra den först. Eh, ska vi dra den först, jag säger? Ska vi dra den? Ja, kan vi göra. Eh, ja, precis. Vi spelade ju den tillsammans. Vikings eh, Wolves of Midgard, visste du att den är? Ja. Oh. Eh, vi spelar ju så sagt tillsammans... Eh, jag hade hittat den på rean. För du, och du hade ju tidigare sagt att du ville ha en Diablo-klon. Mm. Och då såg jag att den fanns på rean. Så båda tog ner den. Vi spelade lite tillsammans. Eh, hur ska man förklara det lättast? Ja, men det är Diablo-klon helt enkelt. Hack en slash. Samla på det loot. Göra uppdrag. Döda bossar, monster och liknande. Och ta sig vidare i världen. Levla upp. Få nya experience. Få nya vapen. Allt sånt där. Eh, skillnaden jämfört med det här och Diablo... Är ju att här, först väljer man en klass, alla är ju någon typ. Jag körde Barbarian och du körde Hunter eller något sånt där liknande. Det var någonting, jag kommer inte ihåg vad de ja, heter allihopa. jag kommer faktiskt inte ihåg exakt. Jag minns bara att man valde väl typ vilken tro och då fick man olika specialiteter. Eller valde man vilken klass? Var man ja, inte bara en och samma? Nej, klassen är, ljuden är samma med klassen. Mm, som jag valde för ja. det är ju Barbarian för jag ska använda stora hammare och liknande så det är på så sätt man väljer. Och varje ja. sån här gud eller klass har olika abilities som man kan använda senare i spelet. Mm. Men det är som att i Diablo väljer man Barbarian, Witch Doctor, allt sånt där, magier, vad som helst. Här har man sammanfattat här om man beskriver det inom gudar. Mm. Det var så, det var lite kul. Sen när man väl kommer in i spelet, det stora skillnaden, eh, jag tycker den är lite segare än Diablo, nu för vi Diablo, för alla håller typ koll på Diablo. Alla har sett <laughs> Diablo någonstans, men det är lätt förklara så alltså. Den är segare än Diablo, men det de gör riktigt snyggt i det här spelet är att de tar hjälp av elementen i, liksom, mm. i världen. Eh, är det så isigt ute, då kommer du efter en stund börja en det öka. När den är full, då kommer du börja ta frostskada tills du kommer fram till en eld så börjar den där mätaren minska. Och det finns inom poison och allt sånt där, olika gifter och sånt som värdar som du också kan få samma mätare. Och det tyckte jag var jätteintressant, att du måste ibland ha vissa kläder som ger dig extra skydd mot kyla för att klara det längre. Och lite sådana där grejer att... Eh, du måste hela tiden tänka på miljön, att du har en mäter så kan inte vara. Som en Diablo, den sig ju fram hela tiden tills antingen du eller fienderna är döda. Mm. Här måste du liksom planera fram och döda, nej, nu måste jag tillbaka, eller försöka chansa till nästa Eldstad och liknande. Och det gav en helt annan aspekt av spelet som inte Diablo har. Diablo tycker jag är ett bättre det är, är bättre än det här spelet i stora stora. Men det är det som liksom, eftersom det här är lite sämre så lägger man i den här nya nivån på det här, som ger en ny frisk fläkt till det här spelet som Diablo inte har. Och det gör att just nu har jag väldigt roligt med det här spelet. Uh, hur känner du med just de grejerna? Ja, det här och liknande Diablo-spel och annat. annat. Alltså, jag har hört... Alltså det är ju absolut väldigt lika Diablo. Det är klart det. Är, det går inte att sopa under mattan. Men jag tycker ändå att den har... Den särskiljer sig ändå en del, alltså, tycker, tycker jag personligen. Just med, med det här att det, det, det är ju en helt annan setting, skulle jag vilja säga. Alltså det är helt andra kartor, helt andra miljöer. Eh, det är väl inte riktigt samma, om, nu var det länge sedan jag spelade Diablo, men är det samma destruction på, på miljöerna i Diablo som det här? För här mm. kan du ju nästan slå sönder, de, eller du kan ju slå sönder det mesta här, skulle jag vilja säga, på den här kartan. Absolut, det finns ju Diablo också. Skillnaden här är ju att om du tar sönder ett träd, då får du trä liksom, i, i ditt inventory Aha. Som du senare kan använda för att köpa eller för att göra vapen och liknande. För man behöver vissa olika element. Mm. Eh, crafting material som du behöver. Och det får du. I Diablo får du liksom pengar så att du kan köpa grejer. Här mm. får du ställa att du slår sönder trä för att få eller träd för att få trä. Du står sönder broar för att få så här, stil och liknande. Så, och sten, olika. Och det de olika delarna. använder du får göra uppgraderingar när vapen, köpa nya vapen och liknande. Plus att du får guld också. Så det är ju det som är väldigt stor skillnad. Visst, båda har förstöra miljön. Men det här spelet av Midgard tar det till nästa nivå. Så, Ja, det har det verkligen. Uh, och sen då, då så, precis som du sa, att miljö, alltså miljöerna, det, det beror på, alltså. Vilket väder det är spelar roll på vad du gör. Och bara den biten vet jag nu att när jag sitter och kör... Vi körde tillsammans i Storrun lite grann framåt. Mm. Och så fort jag hoppade ur våran... Alltså, när vi spelade tillsammans så insåg jag att... Fan, jag behöver nog levla lite grann för att jag ska klara av nästa riktiga uppdrag i Storrun Så att jag började köra om samma uppdrag som vi redan hade gjort... Där just den här isaspekten fanns med. Alltså där det var kyligt och man var tvungen att springa mellan eld. Alltså från en eld till nästa eld för att faktiskt överleva överhuvudtaget. Och du hinner ju stötta på väldigt många fiender. Alltså. Och just där i början så var det ju så. Då sprang du ju, alltså, det spelade ju ingen roll om det var fiender i vägen. Du sprang ju förbi dem för att komma till, så du visste vart nästa eld var. Så att du då kunde slå ihjäl dem framme vid elden typ. Mm. Men nu när man har spelat en stund så har jag, jag, jag tror jag har tre olika uppsättningar utrustning nu tror jag. Okay. I alla fall, jag tror jag har tre olika stövlar. Där Den ena är typ asbra kritschans, damage, jättebra så. Men den har ingen... Jag kommer inte ihåg vad fan de kallar det för. Men den har i alla fall ingen miljö liksom, påverkan. Mm. Och sen har jag ett par stövlar där jag liksom så här, ja, men det, jag tror de kallas warm fuzzy boots eller vad de heter. Där du har liksom såhär, ja, men, minus 30 på frost damage typ. Och då, klar, då klarar man sig liksom bättre. Då, då ser man verkligen hur den mätaren går långsammare uppåt än om jag inte hade dem på mig. Så att det, det känns ju verkligen som att man behöver vara mer... Man behöver spara mer av sina prylar i det här spelet än i Diablo. För där vet jag, där jämförde man ju bara rakt av. Bara, ja men den här är bättre än den här, den här är bättre än den där. Ja, bra bort med de två. Skit, iväg. De behöver jag inte ha kvar. Visst, det är klart att det går att göra så i Diablo också att du har en som ger mer skada eller en som är snabbare eller en som du hilar med eller vad fasiken som helst. Men här kändes det verkligen som att okej, okay, shit, de här måste jag spara för att se om jag behöver dem framöver. För att jag vill inte behöva ha den här paniken varje gång jag lämnar en eldstad. Att okej, okay, shit, nu måste jag verkligen snabba mig framåt för att ta reda på vart nästa eldstad är. Och när jag vet vad den är då kan jag gå tillbaka och börja kolla igenom området som var däremellan. Så det tycker jag de har gjort jätte, jättebra. Sen vet jag inte vet inte om jag tycker att det är positivt eller negativt än, men så långt som jag har kommit så utgår du ju liksom ifrån din huvudstad, så att säga, och mm. sen transporteras bort till ett uppdrag. I Diablo så är ju allting i stort sett flytande nästan. Du kan liksom springa ut och in ur stan utan att det är något bekymmer, du behöver inte ladda någonting, du behöver inte göra någonting sånt, utom du kan liksom springa, du kan springa in och köpa inte vet jag potions och så kan du springa ut och slå ihjäl lite fiender igen sen precis utanför stan utan att du behöver hoppa fram och tillbaks. Här åker du faktiskt iväg till en uppdragskarta där du får, där du oftast i alla fall får tre eller fyra stycken olika quests att göra på kartan utöver att gå och slå ihjäl bossen. Utan du kanske ska gå runt och samla ihop, inte vet jag 30 wolf pelts Eller du ska samla ihop 20 tomte öron eller något så, som du då kan få extra material utav sen när du är klar med hela, med hela den världen så att säga, eller hela den kartan ska man säga, och det tycker jag också är superintressant att man kan få även om du åker för att göra ett specifikt quest, alltså verkligen åka och rädda en viss människa eller åka och eh, rensa en stad på fiender eller vad som helst så att, så att de som bor i stan kan flytta tillbaks så har du även det här, okej, okay, men om du även då letar reda på de här tio pelarna som de har sett ut och slår ner dem, då får du lite extra lot sen när du är klar. Så det tyckte jag var ganska intressant. Mm. Det jag ser på det här spelet är när vi började spela kändes det som en frisk fläkt från Diablo som man spelat så mycket. Ja. Ju mer jag spelar det är så börjar jag förstå hur bra Diablo är och jag börjar försvinna mer och mer från det här spelet tyvärr. Okay. Eh, negativa som du tog upp det, det är ju laddningen Det känns som att det laddar ja. hela tiden på något sätt eh, De här elementen och sånt Funkar jättebra Däremot att slås mot fiender Är som att det är en bugg mitt i allt Du slår på fienden Det tar en sekund Där dog han Eller han dör ju på en gång Han säger ö äh", Men han, den reagerar inte så fläckfritt som Diablo gör Det känns nästan som att jag hugger på någonting Sen dör karaktären Inte som att jag hugger direkt in i karaktären så har jag hela tiden när jag gör min attack Jag hugger, jag hör ö Men kroppen reagerar inte För min animation är klar på, typ på vägen tillbaka Då känns som att han rör sig Samma sak när man slår av fienden Från om de rider på en varg Eller på någonting Då slår jag, som heter det Alltid, den har ju sig färdiga animationer. Att först ska djuret där nere dö Och karaktären där uppe Han ska landa innan jag kan slå på honom Och sen kan jag attackera honom och jag börjar stå på hus Tills du utgår hus och sönder Det kommer ut en karaktär Men den måste ju bli färdig färdiganimerad Och landa Stå stilla Sen kan jag attackera honom Och det är massor sådana där När man dödar här är inte så klassiskt XP Utan du ska samla på det blod För att offra För att gå upp i level Det är bara det Att du kan hacka dig igenom Och det är så här. Och då ska blodet Samlas Det samlas som i blodklumpa lite överallt. De har jätteproblem att suga upp Du måste ta några varv Liksom runt för att den ska känna av dig det är inte så att den automatiskt bara suger upp till dig som de gör i gamla Devil May Cry i God of War och liknande utan här är den fördröjning för den känner inte av dig om du bara fortsätter springa utan de måste springa tillbaka och då kommer den känna av några men den kommer inte känna av alla och springer iväg. Nej, jag missar någon. Spring tillbaka och det tar sån jävla onödig tid som de borde ha löst. Eller I det här fallet liksom till ett sånt här spel För det här är inte lika så, här, Det är inte lika grafiskt påfrestat Eller liksom överhuvudtaget med fienden Så som God of War och Devil May Cry är, Utan det här är ett enklare Diablo De har lagt till ett element men har tappat På allt annat enligt mig Står det inte speciellt intressant det här vapenmenyn och sånt det går att komma in i men det är inte smidigt tycker jag utan ibland det är det väldigt om att ja, sälja det och man får inte så här färdiga ja, men nu kan jag sälja allt här som jag inte har på mig utan jag måste liksom ja, gå in på olika menyer och dittan och datan som jag har sett i alla fall. Så det var en frisk fläkt. Men jag har haft så oerhört mycket problem, och speciellt när vi spelade tillsammans. Du märkte inte av det. Det buggade hela tiden för mig. Det var fiender som stod, satt stilla i luften som jag inte kom åt. Jag stod och högg på en snubbe som enligt dig redan var död för fyra sekunder sedan. Och det är så här, Vissa grejer kom inte fram ordentligt och skitmycket mycket sådana där grejer. Så. Och det här har jag ändå varit ute i ett eller två år nu. Och det är fortfarande så här bugget. Det är på tok för negativt för mig för att jag ska kunna rekommendera det här spelet ordentligt. Jag har haft kul med det, absolut. Men jämfört med Diablo och andra liknande spel som jag spelar, Grim Dawn och liknande, så är det här ett sämre spel tyvärr. Men jag gillar settingen med Vikings och allt sånt där. Men hade du samma upplevelse av buggarna sen när du spelade själv också? Bara det här attackeringsgrejen att det känns inte som att det är flytande som att direkt när jag attackerar är det någonting som händer utan det känns som att det är en liten fördröjning. Mm. Det är det enda som jag märker när jag är själv också. Men jag har inte mm. sett det här när fienderna sitter kvar i luften och allt sånt där som när jag spelar med dig för då är det ju extremt hela tiden. Ja, verkligen. För, för det vet jag. Du satt och mumlade i mitt öra hela tiden och du stod och slog mot typ en stenvägg och bara, så här, vad, vad håller du på med? Fienden är här borta hos mig. typ och bara ah, men Det står ju någon här mitt i väggen. But, nej, Niklas, nej. Han ligger på marken bakom dig, typ. Mm. Eh, men <laughs> för att jag har faktiskt inte upplevt någonting av det. Alltså just de här hoppanimationerna, eller vad fan de, de gör för någonting. För Möter du någon som, de, man möter dem ganska ofta dessutom. Eh, en sån här tomte, och det är en sån grej som jag också vill ta upp. Va, alltså, vart har de fått namnet eller varför kallar de dem för tomtar? För att det ser ju ut som typ goblins. Mm. Och jag vet inte om det är något någon, vad heter det, copyright grej som gör det, men det tog mig ur det hela. Jag spelade kanske fem minuter innan du och jag började spela tillsammans. Innan. Och då tänkte jag så här, att, ja, men jag går väl in och bara kör lite grann innan Niklas kommer så kan vi liksom börja spela tillsammans sen. För att få lite feeling för handkontrollen och så. Och så fort jag såg att så tomte, jag tänkte vad fan, för det, det, varje gång du ser en fiende, då dyker dens namn och healthbar upp i mitten av skärmen längst uppe. Och jag tänkte såhär, va varför står det tomte där? För vad är det här? Och så kommer det fyra stycken små, ja, i mitt huvud då, Goblin springar emot mig med kniven i högsta hugg och an anfaller. Och det var så här lite, det kändes lite skevt. Jag vet inte, nu vet ju inte jag om det har att göra med att jag har någon svensk text eller om jag har någonting sånt påslaget. Men det kändes lite lite konstigt, skulle jag säga. Mm. Varför man kallar det för det. Men det var bara en här petitess. Men jag har inte tänkt på alls på samma sätt att det buggar eller att det liksom tar tid när jag anfaller i sig. Jag vet inte om det har att göra med att vi använder olika typer av vapen och att det är någonting som skevar eller blir fördröjning där då för jag kör ju med dubbla enhandsvapen istället så jag slår ju typ jättefort. Mm. Så jag sitter ju bara och matar på knappen så jag tänker ju aldrig på när min gubbe gör en animation eller någonting sånt för att slå utan jag ser ju bara folk falla runt omkring mig. Mm. Nej, så kan du för jag använder ju tvåhandat svärd och då mm. har jag en attack där att rakt framåt. Så jag ser ju hela animationen att hela svärdet går igenom och när han är på väg tillbaka, då bara, Ur! och det är så här, man bara. Det där är inte fläckfritt och liknande. Och liksom, med de sådana små grejer lite hela tiden som irriterar. Som när vi spelade tillsammans, du hade precis gjort ett uppdrag där du fick den här grejen som ger en hälsa. Ja. Och du kunde använda uppdrag Den fick ju inte jag genom hela För jag hade inte gjort den tidigare grejen Och det är så, här, ja, har du kommit så pass långt Då borde jag ha den där För annars dör jag hela tiden och Det är så. Här, den fick, sen när jag spelade om Eftersom jag hoppade in och var tvungen att spela om Så var det ju typ det första man fick Men varför ja. har man inte det hela tiden för då? ni var det att göra? Ja, det är, jag, det är så här små grejer som de bara dummar sig med Som sänker spelet tyvärr Så jag har haft kul med det som jag sa men det är inte fläckfritt och det är ett bra mycket bättre spel som jag heller lägger min tid på faktiskt. Mm, mm. Jag kan nog säga som att jag har ändå fastnat. Jag gillar det. Alltså just för att jag har inte då samma bekymmer. Med, jag förstår dig verkligen om du har den typen av buggbekymmer så, så fort du slåss med någonting. För då, då låter det ju bara som att det är fel synkat nästan. Mm. Och det skulle ju driva mig till vanvett. Så gissningsvis så kommer ju det vara det enda jag sitter och tittar efter nu när jag sätter mig och spelar igen. För att Jag kommer nog vilja fortsätta ändå för att se lite grann vad de tänker ta det vidare någonstans. Men det märks ju absolut precis som du säger att det, det, de har ju absolut sneglat på Diablo och liknande spel. Absolut. Eh, däremot så har de ju inte finslipat det på samma vis. För jag har en sak till som gör att som alltså vikingar är ju inte skitintressanta kanske i sig i klädsel och den typen. Men de är ju inte vackra, alltså din karaktär. Eller dina grejer som du sätter på dig. Du får liksom en hjälm. Ja, det är en helt vanlig... Nu har inte vi kommit jättehögt upp i levlarna heller. Så det kan ju vara så att det blir bättre sen. Men nu har jag liksom typ en plåthink på huvudet. Typ känns det som. Och det ser verkligen ut som det också. Och är och ser liksom små. Och jag vet inte... Ah, det, det, det är inte så snyggt och slipat liksom som det skulle kunna vara. Dessutom så ser min karaktär, jag vet inte om du upplevde det sen för jag vet att jag påpekade det när vi spelade tillsammans men min karaktär ser ut som hej, kom och hjälp mig när den springer. Alltså den ser ut som att den har en först och främst en stolpe upp i röven hela vägen upp till nacken för att huvudet rör sig inte tillsammans eller liksom i någon slags animation gentemot bröstet utan den verkligen springer med spikrak axel, spikrak rygg och så viftar armarna lite grann på sidan liksom. Det, det stör mig dock lite grann Men jag har lärt mig att sluta titta på karaktären Medan så spelar tror jag ja, ja. Nej det här kommer bli ett spel som Jag kanske spelar med dig men jag kommer inte spela det Eller nej, jag kommer inte spela det själv Men om nej. du hör av dig Men jag sitter och spelar ska du komma in Ja men absolut då kan jag hoppa in Tills du är för hög level och då lägger jag bara ner helt enkelt. Ja då får vi väl boosta det helt enkelt det är inte svårare än så Ja om det går det, det, det var, Spelet var svårt på vissa delar så det på. Ja Vi får se jag tror dessutom att det, det finns de olika svårigheter. Det går att välja svårighetsgrad i början av spelet också. Eh, jag tror att jag valde kom kommer inte ihåg hur många olika det fanns. Jag tror att det var tre. Typ normal svår och extremt eller någonting sånt där. Jag valde svår och det är fan inte skitenkelt nu. För jag vet inte, vi, du och jag kan inte ha spelat jättemånga uppdrag. Kan vi ha kört två eller tre uppdrag framåt? Jag tror det var tre. Ja. Alltså nästa uppdrag har jag tagit mig så långt Så att jag kommer till bossen Men jag klarar inte av bossen själv än Riktigt, på min level Så jag vet inte om det var så att vi kom framåt enklare För att vi var två Eller om det bara Om vi bara inte stötte på någonting som var så här hårt innan Alltså men bossarna är jävligt svåra måste jag säga Jämfört med allt ja. annat Eftersom jag var level fyra när vi hade spelat klart Mm. Och sen gjorde jag om första riktiga uppdraget eftersom jag var tvungen att göra det. Och det gjorde jag precis innan man började spela in. Tog nästan uh. allting med ett slag. De här svåra karaktärerna med två och tre. Sen kom jag till bossen. Och då hade jag av misstag tagit en av de här healing-grejerna. Man har bara två uh. per uppdrag. Så jag hade en uh. hel healing kvar. Och jag var tvungen att använda det och ändå dö. Och jag hade mm. inte haft något problem med andra. Så att vi klarade den och vi måste ha varit i level 2 3 tre. med ja, två tror jag. Det är ju bara ja. för att vi var två stycken. För Satan var själv på det där. Det var ju så jävla svårt. Och då var jag ändå överlevlad och allting hade bättre vapen än. Liksom när jag plockade upp bästa var 98. Det vapen jag hade var 140. så liksom, det är ja. det då. Och ändå hade jag ja, så verkligen. jävla svårt. För bossarna har de ökat nivån på. Och enormt jämnt för med allt annat. Så är man inte, vill man ha svåra bossar i det här jättebra spelet. Tycker man inte om det då kommer du att helvete rent ut sagt. Ja, det tror jag verkligen. Det tror jag absolut. Dock så en grej som jag tyckte ändå var ganska snyggt eller ganska bra med just det här att du åker iväg till en viss värld mm. med ett visst typ av uppdrag på är att du kan faktiskt, om du, inte, om du inte känner att du klarar av bossen så kan du köra igenom hela kartan sen bara gå tillbaka till din båt och åka hem igen. Okay. Och även få liksom rewarden för att göra de, de mindre questen om man säger mm. utan att klara själva bossen. Så du måste, måste inte köra bossen också. Utan du kan göra, gå igenom alltihopa, köra alla de små questen som finns, och så skita i själva main story grejen och åka tillbaks. Då får du fortfarande rewarden som finns, men du kommer ju inte framåt i storyn om man säger. Nej, har du testat åka tillbaka sen om du måste göra om allt eller direkt till bossen då? Du måste göra om allt. Ja, ja, så, fort så. Du så fort du lämnar kartan tillbaka hem till din hemby så då kommer, du börja bör då kommer du börja om från början så att säga på den kartan igen. Då kommer den vara helt täckt och du måste upptäcka allting igen. Mm. Då, om man säger. Ja, det är det sättet helt enkelt. Ja, exakt. Ja, men då så. Ja, men det är... Båda är väl nöjda med spelet men du gillar det lite mer än mig helt enkelt? Absolut. Mm. Men det var det du hade gjort va? Ja, jag hade faktiskt inte hunnit med någon mer. Då sa jag in lite vad jag har gjort. Tänkte börja med, jag har ju ökat min PS2-samling här under semestern. Eh, och då hämtade jag 70 spel, två boxade guitar hero ett boxad rock-band-trumset, två silver samt några extra doser. Vi har alltså gjort, tagit upp min samling nu till 469 stycken PS2-spel. <laughs> Det är ganska... Ska Fy fan, kan det är bra jobbat. bra den jobbat. så att det syns. Vi jag ska se om jag tar upp dig. Syns det där? Lite till. Där ser man alla mina spel. Eh, gitarrerna, det är lite grejer högst upp där. Och, nej, men det, den är schysst alltså, den är schysst. Me like. Eh, det gör vi alla skulle jag säga. Så Det har börjat bli en riktigt fin samling. Och jag ser fram emot, jag har ju som en lucka där svart man ser så... Måste fyllas upp med mer. Men utöver det då. Jag har spelat äntligen klart Witcher 3. Grundstorien. Jag tog min lilla tid. Gjorde allting lugnt och försiktigt. Sen var jag borta på Bromens hela den här helgen. Så jag har varit och druckit alkohol. Tre dagar rad. Städat en. Och åkt hem. Och typ sovit. Det är typ det jag gjort. Och sen har jag börjat jobba <laughs> igen. Så jag har inte semester. Så det, det tog sin lilla tid. Men nej, men det var det kul. Och... Det enda negativa jag har så här mot slutet när jag började, för jag har gjort allt det här förut två gånger det var att nu vill jag mm. testa lite det här med för jag gillar ju en tjej där som heter Tris. och jag, Gerald, som man spelar har jag alltid varit tillsammans med som heter Jennifer och de har ju så här förflutet. men sen är det så här en liten grej med Triss i ett tidigare spel och här är det som, får man det här lite att man kan, jag får känslan som att jag skulle kunna välja vem jag verkligen vill ha eftersom det här är det sista spelet Tyvärr fick man aldrig det valet riktigt. Och det tycker jag är jättesyndigt eftersom jag spelar Bioware-spel, typ Dragon Age och de där. där. du Varje gång du går och pratar med en karaktär så kan du diskutera med den få flera olika val. Till slut kan du få en romans. Och det var det jag lite ville ha här. Men här var det så här, jag fick fem olika alternativ. Jag bara, perfekt, nu kan jag ju börja diskutera lite. Men det var färdigkopplade liksom, diskussioner. När jag har dragit de fem, då finns det ingenting mer jag kan göra med de här karaktärerna. Ah. Så det var jättenegativt. Jag hade, eftersom det här är det sista spelet vill jag verkligen kunna få den romans jag vill ha så att jag får mitt slut om liksom. ja, en vi levde happy ever after liksom, om jag skulle få det valet. Men det fick man tyvärr all det här. Så jag börjar nu spela scen. Jag tror inte det man kommer få en förbättring på det där heller. Man kanske träffar någon av karaktärerna igen, men jag tror inte det blir något mycket mer än det. Så det är det enda negativa utöver det så jag älskar spelet. Det är så jäkla bra. Har du inte spelare, det? Gör det bästa spelet någonsin, det måste jag säga bäst. Hmm. Eh, vad har jag gjort mer då? Jag har jag har kollat på film. Jag har på eller jag kan börja så här, det kommer en ny, det har kommit en ny trailer till filmen Glass. En film som kommer 18 januari 2019 och det är M. Night Shyamalan för er som vet vem det är. Han har gjort sjätte sinnet jag tror jag sa namn i alla fall. Allsäkert. Uh, uh, Night Shaman. Uh, han har gjort. Uh, psh, vad heter hon då? Uh, filmer som Sign, The Village, Shakespeare, Mass of Muskofilmer. Och han kommer nu med en vad heter det, film som heter The Glass. Eller den heter bara Glass. Och den är baserad på två tidigare filmer han har gjort. Först kom det 2000 en film med. Uh, vad heter han? Bruce Willis. Som heter Unbreakable. Som handlar om en snubbe som är den enda överlevande ur en tågkrasch. Och sen visar det sig att han tål mer än vad andra människor han, han ser. sig lite som att han kan inte ta skad och liknande. Det är något så jag har inte sett den filmen. Jag vill se den filmen men jag har inte hittat den här på någon streaming-server som jag har. Eh, men det är Bruce Willis och så är eh, Samuel L. Jackson. Båda har en karaktär här varsin där ja, Bruce Willis karaktär som jag har förstått är kan inte ta skada som en vanlig människa han klarar. Medan <går> tvärtom så är, vad heter det, Samuel Jacksons karaktär sitter i rullstol. För han har typ brytit benen i kroppen över 90 och han är så här, Överskär. Men han är Ybersmart istället. Så det är de karaktärer man träffar där. Sen är det en film som heter Split, där du träffar. vad heter han? Det är de, McCoy Jag eh, ska se så heter jag inte annat. Fan heter han. James McCoy. Blir det? James McCoy. Ah! Ja, vad fan står det? McCoy. Eh, helt enkelt. Jag kan inte fan utta, vad fan heter. Eh, han spelar Charles Xavier i de nya X-Men-filmerna bland annat. Känner man igen honom där som unger, Charles Xavier. Eh. Han spelar då här i Split en karaktär som har. Han har flera personas i sig. Han, han är, är det schizofren man är? När man, har, man pratar med sig ska man inbilda sig att man har split, eh, inten, liksom Man har flera. Ja, vad heter det? Man har flera på svenska. Det är det som. Personligheter. Ja, precis. Det är väl lättast att förklara. Det heter nog speciellt, men jag kan fan inte komma på det. Jag, jag tror... Jag, vänta nu. Jag, jag, jag ska inte avbryta allt för mycket, men jag tror det är James McAvoy. Ja, men det heter... Med utbrytning, det är... Äh, jag kan ju fan inte snacka. Äh, okay. du, ja, ja. Äh, visst. Vi vet ju alla vem det är du pratar om. Ja, alla alla fall. Du har säkert mycket bättre uttalande. Eller du har ett bättre uttalande än vad jag har. Uh, han är i alla fall... Ja, men han har flera... Vad sa du? Personligheter. Ja. Där, De förklarar som att han, när han var liten så blev han misshandlad av sin morsa. Och det är då han började få upp flera personer för att skydda honom. Det är en snubbe som han fick om han inte städade sitt rum så åkte han på spö. Så då började han få en person i liksom, sitt huvud som alltid håller allting kliniskt. Och det blev en helt enkel person. Och nu i den här filmen Split som jag har sett så har han är det, jag kommer inte ihåg hur många. är det 13 eller 15 olika personligheter han har? 23. Ja, du har sett filmen eller där, Nej, filmen jag typ. kollade upp lite grann innan, ja. men 23 tror jag det står att det är olika personligheter ja, som ska i sig. Det stämmer nog, för jag kollade trailen på glas precis innan och då är han uppe över 200 eller något sånt där. Oh, jävlar. Okay. Så här har han då 23. Och, men det är bara en som kommer fram varje gång. De förklarar som att de sitter på i stolar i en ring och i mitten är ett ljus. Men det är bara den som i ljuset är den som styr kroppen. Men alla är medvetna om varandra. Och de pratar med varandra när de sitter i stolarna. Men det kommer bara fram den som är i centrum, den som är i ljuset. Och alla vill då skydda den här huvudkaraktären som heter Kevin. Och då Det varför jag blev så intresserad av att se den här split Det är att i den här trailen Glass Så fick jag se de här Unbreakable och sånt Och alla, allt utspelas här i början På ett mentalsjukhus Där alla de här tre karaktärerna Bruce Willis karaktär Samuel Jacksons karaktär Och eh, James James, Men jag tänker att försöka <laughs> Han, Alla deras karaktär är på psyket Och det här är i ett, ett och samma Universum allt är det händer för det som avslutas i Split det är att man får se Bruce Willis sitta på eh, i ett fik. Och då är det så här, oh, det här klassiska, det här oh, det kanske utspelas i samma universum. Nu gör man en film att, jo, det utspelas i samma universum. Och Split, den var, som jag har sett nu, kan jag rekommendera varmt. Den är, som sagt, han har flera personligheter. Och han kidnappar tre yngre tjejer. Eh, det är så här, tre tjejer, de är på ett kalas. Eller yngre, de är väl runt 15 kanske, 15-16 Deras farsa Ska köra hem, de här tre tjejerna Farsan Blir nedslagen och Den här karaktären Vem är, vad kallar han sig Är det Danny tror jag Dennis heter den Det är en av de här personligheterna Sätter sig i bilen och börjar köra iväg Och tjejerna bara, du sitter nog i fel bil och han kollade på dem så helt psykiskt och började över dem. Låser in dem liksom i olika rum i källare och det är där allt utspelas. Och det är magisk eh, liksom skådespeleri. Han spelar varenda personlighet helt annorlunda. Det känns som att det är helt olika karaktärer man möter hela tiden. Och det är så jävla bra gjort. Alltså, James här, han jag gillade han som Charles Xavier i X-Men Men det här är något över det vanliga Fy fan vad duktig han är Så, Och det är det här Psykiska hela tiden, vad ska han göra med tjejerna Vad är det som händer Mittemellan när han inte är med tjejerna Då har han ju sin eh, tokdoktor Psykiatrist liksom, liksom För någon av de här personligheterna Liksom när han sover så är det en av dem som vaknar upp och här mail till den här tokdoktorn att hjälp oss och när han vaknar till sen och då är det en av de här andra personerna som är lite ondare karaktärer, de vet inte vem det är som har skickat så de måste åka dit och bara nej men det var ingenting och börja blåa och hon börjar lista ut att det är någonting som inte står rätt till. Och så börjar de fråga kan jag få prata med den personen? Nej, nej, han ska inte komma fram och prata. Och de här onda karaktärerna trycker bort de goda och det är så jäkla bra skådespeleri fram och tillbaka. Så jag kan varmt rekommendera Split. bra film. Den låter det så här som att det är too much, men allt spelas i som bra liksom tidsperiod att du får allting förklarat lite hela tiden så att det blir inte överväldigande utan här är jätte, jättebra. Uh, det finns nu på via Play. Det var där jag såg den Det är bara synd att Unbreakable inte finns Någonstans på de jag har För jag vill se den också innan Glass då kommer Men jag rekommenderar att kolla in Glass-trailen För det är, Kolla på den trailen så kommer ni se James Karaktär där Och förstå få för en hel film med bara honom Det var så jäkla bra uh, Och det är väl det jag har nördat Ska vi hoppa in i nördsnack? Let's det. Vi kan väl börja med Red Dead 2-trailen som har kommit Det är gameplay-trail som släpptes eh, Vad tyckte Absolut. du om den? Vi har ju båda sagt att ingen av oss spelar första Båda är intresserade av andra spelet Jag försökte spela om ettan, kom inte vidare Och det är liksom där vi står nu Så nu när vi har fått en ny trail med lite mer gameplay Hur känner du nu för spelet? Alltså det ser ju grymt ut det ser riktigt häftigt ut. Det ser ut att vara i en tidsålder där jag tycker ändå... Alltså... Jag tycker den är ju intressant. Den är ju häftig just för att det händer så jävla mycket. Det, det liksom, bli, börjar bli industriellt. Det börjar komma saker. det börjar bli, Och då kan det bli jävligt intressant att se just hur han... Hur man som karaktär då ska försöka tackla allt det här som kommer. För det, de ju... Så, så som jag får känslan av just den här trailern i alla fall, är ju att alltså... Industri... industri den vänder upp och ner på hela hans verklighet genom att det blir det helt plötsligt ut, börjar världen utvecklas igen. Och det tycker jag var riktigt, riktigt coolt. Eh, dock så vet jag inte, de, de skryter ju lite grann om i just trailen att det ska vara så himla interaktivt och det ska bli så himla mycket djupare och du ska kunna liksom ta dig, du ska kunna liksom pick a fight med vem som helst. Du ska, kunna ta dig, du ska kunna prata dig ur om det så att du Stöter på problem och sådana saker. Det enda som jag känner där direkt är att vad, hur hur ska man lösa det? För att jag vill ju gärna inte bara komma fram till en diskussion eller möta på någon snubbe där jag helt plötsligt får ett alternativ slå någon på käften. Och sen, ja ah, okej, okay, och då är ett fight igång. Eller jag blir, inte vet jag, stoppad av polisen eller blir, möter sheriffen och han ska försöka plocka in mig, och det första alternativet jag får, eller de alternativen jag får är typ fly, eh, medla med honom eller skjuta honom. Då, där vill jag väldigt gärna få fler alternativ, och då en djupare, alltså verkligen försöka prata med då på riktigt med ordentlig, eller ordentlig story och så. Då. Så jag vet inte hur man ska lyckas med det, och bara den biten tyckte jag kändes lite så där Det låter som en jävligt intressant grej. Men det kan bli väldigt svårt att utföra. Jag vet inte om du reagerade på samma sätt som mig. På det där är jag ganska lugn. Eftersom det här är ju samma mo eller en modernare motor av GTA. Så ja. om du går fram, väljer du att dra fram pistolen, det är då du hotar. Går du fram och slår honom, då är det då du gör. Väljer du att lägga penna på ryggen, då är det, det du gör. Sen får du ja. valet att faktiskt prata. Frågan är där man kommer säga. För det är Exakt. så jag antar att du kommer få två val. Säger det här, alltså att du är inte är intresserad eller börja hota. Frågan mm. där är hur snabbt kommer det bli uttjatat? Hur snabbt kommer det bli att du upprepar om och om igen och du försvinner ut i världen eftersom han alltid säger samma saker? Det är mer därför ja. andra har jag inte jag så. Alltså, jag tror inte det kommer vara någon fara. Men just det här dialogerna det är där det kommer att börja bli så här. Ja, igen drar han samma snack. För att jag vill inte gå fram och spela på de här. Nej, men absolut, och det är just det är ju precis så jag tänker också. Det, det är klart, det, det låter ju jävligt intressant och det låter ju jävligt djupt. Men frågan är ju hur länge det, hur länge det känns så? Mm. För jag kan ju absolut tänka mig att första om jag börjar spela det här så är det första, alltså första tio gånger när jag kommer möta någon eller bara träffa på en NPC så kommer jag vilja testa det här. Men frågan är ju då hur det är hundrade gången. Mm. Eller tvåhundrade gången när jag känner för att göra det här. Hur det kommer att funka. För då är det ju ganska viktigt vad, vad han faktiskt säger. Eller hur han faktiskt säger det. Eller hur man, eller hur man får välja att säga sakerna. Som gör det ändå krånglig, eller krångligare. Men hur, hur man faktiskt utför det. Mm. Sen tyckte jag väl ändå var ganska intressant. som sagt Jag har inte spelat första så jag vet ju inte alls hur det gick till. Men de pratar ju även om att du är medlem i ett... Alltså i ett banditgäng, eller vad man nu kallar det för på svenska, mm. där du kommer att kunna bli bortjagad ur ditt camp liksom, och liksom få förflytta dig och, och liksom slå ett nytt läger. Jag tänker också där där känns det som att det är en väldigt tunn tråd att gå på också, för varför behöver jag flytta? Vad är det som kommer att göra att jag vill flytta? Mm. Så Jag får ganska mycket frågetecken från den här Trailen tycker jag. Just för att det låter väldigt intressant, just det här med att okej, okay, du måste vara ganska flexibel. Du måste. Kommer ett rivaliserande gäng som tar, liksom, ja, men som spöjer dig och tar din mark, liksom. Ja, då måste du plocka upp ditt pickupack och, och dra vidare någon annanstans. Det känns också som en sån grej som kommer kunna bli väldigt, väldigt tror mm. Men det är det där jag fick lite. Jag hoppas att det är liksom enklare att. Ja. När man, de pratar om att flytta pick och packa Och åka vidare Att det är liksom storybaserat För man kommer inte orka göra det hela tiden utan. Nu har vi gjort förklars vårt, pack, liksom vårt uppdrag här Nu tar vi med hela Faderatet Ut till nästa värld För i gamla spelet var det uppdelat I olika sektioner, olika världar liksom Olika städer Och det är då ja. man flytta, flytta pick och packa dra Är det så att bara för att du får en hög Det står wanted Och så finns det upp ja, men som i GTA med fem stjärnor om den mm. finns upp måste jag då flytta mig. Men behålla inom det här området. Det kommer ju bara vara drygt. Så det är där ja, exakt, jag det är också att också. Jag hoppas att det är storybaserat. Fine att jag får det svårare om jag är mer wanted. Men att behöva flytta alltihop hela tiden. Det kommer man inte att palla. Nej men exakt. Precis så tänkte jag också. Just det där, Jag tyckte just den biten vi fick se. Jag tyckte jag såg skitintressant ut. Hur de liksom har packat ihop allt sitt på sina vagnar. Och börjar rulla iväg och ska bygga upp. Men precis som du... Som du sa nu precis så är ju det att varför gör jag det då? Alltså vad är själva meningen med det? Är det för att jag är klar med det området och behöver flytta till ett nytt område eller är det just för att jag bara har gjort för mycket dumheter och jag då måste flytta inte vet jag en kilometer åt vänster på kartan för att då helt plötsligt är det lite lugnare eller så. Det, det kan ju också bli en ganska fin tråd att balansera på skulle jag säga. Mm. Sen vet inte jag alls om hur det var i första med det här för de tog ju även upp att du nu ska ta hand om din häst till exempel. Alltså sköta om den och grejer för att kunna få mer perks eller alltså för att det, den ska vara mer lätthanterlig och den ska vara allt möjligt sånt. Det är samma där för jag känslan av att hur länge kommer det vara intressant att vilja göra då? Stod, I trailern så står jag ju där och borstar hästen eller vad det är. Alltså, här, kammaren och, eller, och borstar eller vad det man gör på hästar. Uh, hur, länge det vara liksom, hur länge kommer det vara någonting du faktiskt vill göra för att få någonting? Är, är det verkligen så mycket... Kommer det vara skitsvårt att rida häst första gången du får den? Alltså kommer den inte att lyda alls? Eller varför behöver man göra det? För att Annars känns det verkligen som en sån grej de har gjort i till exempel GTA där du kunde ha du kunde väl ha flickvän i ett av dem. Som, som var helt... Jag vet att ja, man skaffade den, ja. Men sen brydde man ju sig inte. Man var ju tvungen, om det skulle fortsätta så var man ju tvungen att gå på dejter. Man var tvungen att göra ditt och datt och liksom allt möjligt. Men det var ju inte intressant i längden. Så därför var jag bara också samma där. Vad, vad tror du om hästen? Nu har du tagit upp mina två problem som jag hittade i träningen också. Det är ju ah, okay. ja. det här att jag hoppas att det är bara står i drivet att det är där. För jag gillar att man har ett gäng hela tiden, att man har den här familjen som du diskuterade, du får siduppdrag och sånt i familjen. Det är ju bara ja. att jag flyttar dem så låter det driga till allt annat låter ju det bra. Det här med hästen hoppas jag att när du har en häst det är bara ja. att spela för alla kommer inte vara intresserade av det där. Ska försena en exakt. ny häst som har pratat om att du kan köpa häst som är mer arbetsvillig, du kan fånga vilda hästar, det kunde man göra i förra spel också, att det är då mm. kanske du behöver borsta den ta hand om den precis när du har fångat den för att få upp den till en viss nivå att nu kommer den alltid bara följa dig att det är något sånt, det kan jag köpa För jag, jag då har jag ju en häst, vill jag ha fler då måste jag fixa till den annars bryr jag mig inte, för jag vill inte ha hålla på med min jävla häst hela tiden, för det intresserar mig inte i sånt här spel så jag hoppas att det är bara om man skaffar nya hästar helt enkelt Ja, för, för det var ju exakt så tänker jag med. För just för att jag kan se mig när jag såg ta, jag har sett den tre gånger innan vi började spela mm. in nu. Första gången jag såg den, då tänkte jag både med campet och med hästen så här. fan Det var ju en kul grej att lägga in. Fan var intressant att faktiskt behöva liksom. att den kanske i den mest kritiska situationen har jag inte tagit hand om den så kanske den bara bockar av mig eller något. Det kan ju vara skit intressant grej, liksom eller kul detalj i, i helheten. Men jag vet ju också att ska jag lägga ner alltså 50-60 timmar på det här spelet, om inte ännu mer, då kommer inte jag tycka det är skitkul att spendera fyra timmar med att borsta min häst. Det, det kommer inte vara någonting jag vill göra. Jag vill hålla fokus på resten. Mm. Jag kanske tycker det är intressant i liksom 10-15 minuter under första tre timmarna att göra det. Precis som du säger, att få upp hästen till en viss nivå. att, Okej, okay, nu är vi polare, nu är det lugnt. Och som du sa, ska få man en ny Ja då kanske man behöver göra det en stund För att, inte vet jag, vinna tillit till varandra Eller vad som helst Men det kommer bli jobbigt Om det är så att man ska behöva liksom Bättra på det där hela tiden Under speltiden Ja, men det Som sagt, det är lite små negativt, men i det stora ja. hela Med den här trailen Så jag tror det här kommer vara Ett det, det liksom, det, det, det spel jag kommer gilla Mm. det jag fick chansen av det var ju världen såg ju jättevacker ut. Spelet ser jättefint ut. Och det är så här små grejer som hände lite överallt. Det är djur. Vi fick se vargar, vi fick se örnar, vi fick se björnar, björn. vi fick se krokodil vi fick se alltså, skitmycket sånt där och Ja, och så var det ju vandra i snö, det var i träsk, det var i vildmark, det var liksom ute i öknen, allt sånt där. Och mm. det är ju att världen kommer kännas mer. för det jag hade problem med första spelet att jag tröttnade, jag tyckte det Uppdragen var tråkiga. Eh, världen var inte intressant nu när jag spelar om det. Det här ser ju ut som Nej. en liksom väldigt stor värld. Är det något som är lite tråkigt, ja, men då kan jag dra köpa det åt andra hållet och göra någonting annat. Det är den känslan jag fick i alla fall. Så jag tror det här kommer att finnas mycket mer att göra som spelen har blivit bättre på senare år. Och det kommer att göra mm. att och det här graf grafiska, att karaktärerna runt om, en, att man kommer börja bry sig om ju mer du är med din familj, där som de kallar det här gänget de, de olika, de, de är brudar och barn och allting, ju mer du är med dem, ju mer kommer de gilla dig och så kommer de kunna ge dig siduppdrag och det gör ju det ännu mer att vilja vara in i den här världen så det enda som var negativt det var ju där med det hästgrejen och det här med packandet, det var egentligen det enda jag ja. såg som störde mig lite, allt annat ser jag fram emot att få testa mer det här grejerna att det är någon som hänger vid en klipp och håller på att ramla. ja men Då får jag välja, ska jag låta honom ramla? Ska jag tampa på händerna, liksom på fingrarna? Eller ska jag hjälpa honom upp? Och massor sådana där val som kan stöt dyka upp lite här och var kommer ju känna världen levande, och det saknar man i många spel. Mm. Men äh... jag, jag kan ju säga så här: hur negativt det här en lät, så är jag ju taggad <laughs> på det, för det ser ju fruktansvärt vackert mm. ut. Alltså det, det ser verkligen ut som ett spel man vill bara sätta sig ner och lira. Så att det är, jag, är, jag är taggad och jag ser fram emot det. Men det är klart det är som vanligt. Trailerna väcker ju alltid flera frågor än svar skulle jag vilja säga. Mm. Sen hintade de väl dessutom om att det skulle väl komma fler. Va? Där man fick börja se lite grann hur uppdragen och den biten skulle fungera. Mm. Jo precis, det ska komma minst en trailer till. Och nästa skulle visa just uppdrag. Och det ser jag fram emot hur andra mm. det kommer kunna vara. Men ja, vi är absolut. båda det helt enkelt. Ja. Nice. Nästa jag har är att Ruby Rose kommer spela Batwoman i Arrow universumet. Uh, Ruby Rose, för er som inte vet om det är, hon är med var med lite i Orange is New Black bland annat. Och tyvärr så var hon även med i Triple X Return of Sandy Cage, för sämsta filmen ever. Uh, Via Hollywood Reporter så uh, uh, upptäckte Ruby att hon hade kastat som Batman strax före den röda matta premiär av hennes kommande film The Meg. Uh, hon sa så här, det här är en game changer. Jag fick reda på en timme innan jag gjorde premiär för Meg att jag var så nervös på den röda mattan så jag hoppade i stort sett över alla eftersom jag var spontant började gråta. <laughs> så det här är verkligen en som är överlycklig för att spela den här rollen. Och jag gillar hon där och hon är så jäkla häftig när jag har sett henne i olika filmer. Och hon kan passa skit bra som en Batwoman. Jag, jag har tappat Arrow och de här Flash alla de här lite. Men jag tror hon kommer kunna, kunna passa skit bra som en Batwoman. Du har ingen riktig koll på henne, eller? Nej, och det var mer problem så. <laughs> så jag fortsätter helt enkelt. För tyvärr var inte alla lika glada över att hon fick den här rollen. För kommande Batwoman-skådspelare Ruby Rose- avslutade sitt Twitterkonto- efter ett bakslag från fans- efter rollsättningen. Hon bekräftades- för att vara den nya Batwoman- Kate Kane förra veckan- och kommer att göra sin första framträdande- i en fyra-show Arrow vs. Crossover- som- rullar upp Arrow, Supergirl, The Flash- och Legends of Tomorrow. En spin-off Batwoman-serie- är också i utveckling- planerad 2019- och Rose, Rose kommer att vara huvudrollen om showen plockas upp. Så det här backlash gjorde att eh, hon, var tvungen, hon tog bort Twitter för att det var så jäkla mycket gnäll över att hon fick rollen. Eh, och det jag kan säga på en gång det är att Ruby Rose är öppet lesbisk. Och så är även Catherine Kane Batwoman. Och varför jag just säger det, det är så att man ska förstå de här små bitarna jag kommer läsa för er nu- och som jag inte, jag tycker är så jäkla dåligt och varför hon tog bort sitt, eller jag, jag förstår varför hon tog bort sitt Twitterkonto, jag fattar inte vad fansen håller på med. Och då är det så här, eh, några av de sista texterna eh, Robbie Rose skrev då var, women and the LGBT community support each other more where on earth did ruby is not a lesbian therefore she can't be bad woman came from i came out at age 12 and have for the past 5 years had to deal with she is too gay how do you all flip it like that i didn't change when woman and when my honoris join forces we are unstoppable when we tear each other down it's much more hardful than from any other group If you need me, I'll be on my bat phone. <laughs> Sen stängde hon ner sin Twitter. Så som jag har förstått det så har hon fått skit för fansen är, så, av Catherine Catwoman. Vill ha en lesbisk tjej. Och många har tryckt på henne för att Rob Rose inte är lesbisk. Så hon helt öppet där, jag vet om det och allting. Många vet om det, hon kom ut när hon var 12 år. Det är lite så, och det är väldigt mycket negativt från eh, lgbt liksom den homosexuella communityt och allt sånt där som jag har förstått det. Jag har inte läst vilka hon honom fått spons, men av de här texterna så är det lite den känslan jag får. Och jag förstår inte det. För hon är den perfekta, liksom, bad med Kate Kane, för som jag ser det. Och hur det kan bli så här backlash, det Det fattar jag inte överhuvudtaget. Du är tillbaka, eller? Ja, det tror jag, i alla fall. Ja. Men jag hänger fan inte med... Jag lyssnade så gott jag kunde, men jag hänger... Får hon skit av hbtq-communityt för att hon inte är gay trots att hon är gay? Eller Det är några kommentarer kommentarerna hon har fått att hon kan inte spela Batwoman för Batwoman är ju lesbisk och Men, det är tydligen inte Ruby. <laughs> Men alltså nu, nu har ju mänskligheten gått för, för långt. Okej. Okay. Det låter ju såhär... idiotiskt. Nej, och det har ju tydligen varit jättemycket backlash på Twitter nu För det är så, folk är ju dumma huvuden Det verkar som För det är flera som har tagit Kändisar som har gått bort från Twitter För ja. att de blir, folk kastar så mycket skit på sig Det är ju inte Twitters fel Utan det verkar vara väldigt Community där Verkar bli mer och mer bitchiga De senare åren För det är flera som har gått bort därifrån Jag är inte inne på Twitter för fem femöriga Jag hatar den där Liksom appen. Jag förstår mig inte på det för fem öre. Men tyvärr så äh, blev hon en av dem som var tvungen att ta bort sig för att det var så jäkla mycket negativitet. Över någonting som en skådespelar roll. Som enligt mig är perfekt. Så jag fattar inte det alls. Alltså vad händer med att faktiskt ha såna här tankar för sig själv och prata med sina vänner hemma om det? vad är... Alltså vad spelar det för roll? Herregud Speciellt, då förstår jag inte Som sagt, nu har jag inte jag läst någon av artiklarna Eller någonting sånt, jag kommer Det här låter in, inte intressant nog för att faktiskt sätta mig ner Och läsa några av artiklarna för att försöka fatta Vad det är som har hänt mm. Men det låter ju som att de gnäller på saker Som inte finns Alltså det låter ju som att det hittar på grejer Nej och det är ju liksom det som jag också fick chans, Eftersom hon tar upp där Sista texterna liksom det här att Ja men Det är liksom negativt när andra ser åt oss men vi som är i den här hbtq communityn går mot varandra det tar ju ännu mer hårdare och sådana där och det är då jag blev så här för jag har inte läst vad andra skrivit utan det är den liksom det här är det jag sist jag fick se så för mig var det så här wow det är ju jätte jätte dåligt ja verkligen är det så så då är det ju jättekorkat. då förstår jag inte vad som varför ja jag säger inte mer förrän jag har läst om det men mm. det låter ju inte mer än urbota korkat. Men det är alltså bästa sättet jag kan förklara vad jag känner för de som skriver det här till henne och sånt där. Det är, vad heter det? Psychostick har skrivit en låt som passar väldigt bra in vad man känner för de här personerna. Och det är liksom I fucking hate you You're the worst I fucking hate you och det passar ju perfekt in vad jag känner för sådana här personer. Det är... Nej, de är too much. Bitch! I, Robert <laughs> Rose, jag hoppas att det, och det blir en grym Batwoman. Och att den tas upp så att jag kan få en Batwoman-serie. Absolut! Henne. För jag har tappat Arrow, Flash, alla de där som jag försökt titta på. Men se henne i, som Batwoman, absolut, utan tvekan. Det, kan, det alltså hon har ju ändå, nu ska man inte gå på utseende och sådana saker men jag har ju sett henne i, vad är det, Orange is the New Black va? Oh, hon är ju badass. Ja, hon är ju skitgrym, hon skulle ju passa perfekt som det och det är inte bara utseende utan hela, hur hon, den karaktären hon spelar i Orange is the New Black skulle hon ju ändå kunna ta, ta med sig bara för att mm. jag tycker det funkar skitbra så att, nej, absolut, kör hårt. Se till lite... att vi får en ny serie att titta på. för det, ja. det är precis som du säger. Jag har börjat ledsna på de flesta andra. Så nu vill jag ha något nytt. Ja, precis. Och jag har lite fått den här känslan. Så som hon är lite i Rollsys nu Black. Är lite hur hon är i verkliga livet. Hon är väldigt öppen. Hon är väldigt liksom, åt det här lite tuffare hållet och allt sånt mm. där. Och så, nej, häftigt Jag hoppas verkligen på det här nu. Ja, absolut. Genom en en bad och kör. Ja. Sista jag har... Är, jag vet inte om du har sett det här, men det har ju sålts en originalbox från 1999 med Pokémon-kort. Okej. Okay. Eh, original Pokémon-korten från 1999 en limiterad utgåva från första... Eller jag kan skriva så här. Korten är en begränsad rund av den första utgåvan av engelska basuppsättningsboxen, rapporterar Kontaku AU. Och den här som jag såg var inplastad fortfarande så alla boosterpaket och allt är orörda. Så om jag har förstått det rätt så gäller det 36 stycken 11-kart-packs. Alltså 396 kort. Ja. Kan du gissa hur mycket den här gick för? Ja oh gud, nu är jag dåligt. Hur mycket har någon lagt på det här? 396 ja. kort från 1999. Fortfarande i plast och allting. Oöppnat. Ja. 56 000 dollar. Ja, ah, men sluta! Jag gick in och tog valutomvandlare. Så 543 434 svenska kronor. Ja. Alltså, skäm, du, du skämtar inte nu. <laughs> Nej. Det är med, alltså, vad väntar nu? Eh, mitt huvud menar jag säger att det är över 10 000 per kort. Mm, ja, 346... 396 kort. Så. Ja. Ja. <laughs> ja. men gud, det är ju jätte oh. Ja. Herregud, varför? Varför det finns inte Ja, äh, alltså folk har för mycket pengar. Att ja, det, det är kan pengar i skulle konstatera. Drömma om att bara ha i fickan, men folk köper det lägger det på Pokémon det är sjukt för fan. Alltså visst det är jättekul att den människan har fått nu inplastat orört. Det är säkert mint condition eller vad som helst, wow, jätteballt. Men det är jättemycket pengar för Pokémon kort. Mm. Jo, och det är jätteroligt spel. Jag spelade Pokémon förr i tiden och hade jag haft polare att spela med nu hade jag gjort det nu också. Det är jag tycker det är skitkul. Fast den här människan inte kan ju inte pengar. de får spela dem. Precis, då ska du ju så här plasta in de extra eller inte röra dem heller. Och, äh, nej, nej, jag förstår tyvärr inte den där grejen. Liksom. Galet, galet. Apropå det, apropå det, så får du... Vi, jag tror jag ska ta med mig lite Pokémon-kort nästa gång så får du lära mig hur man spelar. För jag är faktiskt rätt nyfiken på, på att eh, testa mm. just kortspelet i sig. Ja, men absolut, det kan vi göra. Det är bara att ta med dig... Jag har tyvärr inga så. Tar du med dig så ska jag lära dig för jag kan reglera utan och innan. Perfekt, jag har en hel, en hel bunt här hemma, så det, det ska vi nu kunna lösa. Ja, nice. Då blir det Abon i nästa, vad heter det? Pokémon World Championship i kortpart. <laughs> inte jättetroligt, men <laughs> alltid Ja, Men det var väl det vi hade den här veckan, va? Jag tror det. Uh, på fredag, Abon spelar igen och då är det Colin McRae rally. Uh, vi körde med rattopedaler. Vi körde med webcam för första gången så vi har börjat med, göra med nu så att ni får se våra vackra face, ansikten där också. Eh, riktigt kul. Ska kolla på det på fredag helt enkelt eh, på Youtube-kanalen där det bara söka Abitonördenes. Ni hittar alla avsnitt på bloggen abitonördenes.blog.se nu då lättas via Facebook facebookcom facebook.com.abitonördenes och ni kan se oss live varje tisdag på twitch.tv. Men tack så mycket för att hörs vi nästa vecka igen. Ha det gött! Hejdå! Shingling!